Idag är det den 7 februari 2013 och du lyssnar på Radio Framåt, avsnitt 48. Varmt välkomna till Radio Framåt, denna torsdagssändning. Vi sänder ju live både måndagar och torsdagar numera. Och, uh, vi sänder 19.30. För er som lyssnar i efterhand, var gärna med och lyssna live. För er som uh, inte vet vad ni har fått tag på den här uh, roliga radion någonstans så går den att ladda ner på iTunes, Youtube och på Radio Framåt. Punkt. Sc. Jag som pratar nu och är lika förvirrad som vanligt heter Dan Eriksson och jag har med mig som vanligt Magnus Söderman. Hallå där ute! Och Jonas Stierre. Hej allihopa! <laughs> ja, sur att du tänkte efter så att det där hejet inte blev konstigt. Mm. Mm. Jo. Dan? Ja. Eller snarare så här, Jonas? ja märker du att Dan har blivit mycket mer... Alltså han har tagit av cirkelsvanten och blivit mycket mer hårdhänt mot oss nu. Han domderar mer baka. Alltså ni ska förstå så här, kärlelser, att när, alltså när vi pratar innan och sådär... Och, och så, då, då då, vi pratar om alla möjliga saker. Så, och tidigare var Dan väldigt försynt och så. Här, nej men nu måste vi börja här och så... Men det var de första tio avsnitten Eller där. nu är han mer så här att han, att han, när jag och Jonas sitter och pratar Om någonting och så bara, hej tyst nu, nu börjar vi Och sen så bara kör över oss, och det där hände ganska ofta Nu för tiden jag har märkt Ja, men det är du vet, som ett förhållande Vi har ju varit tillsammans kan man säga nu, snart ett år Och då är toffelperioden är över Ja okay. Det är helt enkelt så ja, men det är bra, jag, jag behöver hårda Hårda tag, tyglar, Ty tyglar. Nu, kommer, nu kommer Dan att utvecklas till En sån här riktig, kärring helt enkelt. <laughs> han har varit trevligt så länge det har passat, men nu, nu, nu känner han att uh, ja, han har sitt på det torra, så nu kan han nu, nu vi, visa vi kärringen i förhållandet för... jag, jag förstår inte. Ja, du har bara, ja, så tack, nu är det så. Va? Tack så mycket. Um, som sagt, vi börjar Vi har snart, fyller snart ett år. Uh, det första avsnittet från Radio Framåt kom 24 mars förra året i samma vision i Europa, och Ja, vi firar väl lite i förväg då den 23 mars som också ser på Vision Europa. Hur eh, det firandet går till och vad som blir lite speciellt då kommer vi berätta om eh, ja, kanske nästa vecka. Um, det här är alltså avsnitt 48 så vi börjar närma oss avsnitt 50 också. Det är inte helt illa och dessutom börjar vi närma oss eh, tusen såna här fina gilla markeringar på Facebook. Yes. Det, det hette tidigare fans som man tryckte att bli ett fan. Det var mycket bättre tycker jag. För då hade man kunnat säga att vi är snart har tusen fans. Men ja, vi säger gilla markeringar Hur har de senaste dagarna varit Magnus? Berätta om ditt fantastiska liv Nej men det har varit precis som det brukar vara Man, man jobbar och står i och sen så försöker man eh, göra allt annat vid sidan om Det är mycket framåt eh, hela tiden Det är både framåt på jobbet och framåt i radio och framåt i eh, tidskriftsform Mm. Och så, där vi, ligger, vi ligger på för fullt för att kunna bli eh, färdiga med, med allting till framåt Så att vi kan fokusera på att göra ett bra reportage från Vision Europa mm. När det lider och Så det har varit mycket med de, de sakerna och så där. I så... övrigt så börjar man känna sig mer och mer eh, pigg ska jag inte säga För det känner jag inte alls Men man är mer ändå energifylld i och med att våren verkligen står och, och, och försöker bryta sig in och kung, kung Bure står där och håller emot för glatta livet men nej, han kommer att förlora i år igen Ja, det brukar bli så mm -hmm. Och Jonas, på ön inte ett nytt, eller? No, nej, inget nytt utan precis som Magnus har jag också jobbat och stött i här sena dagar och sådär inte, ska jag säga, då redan i det här eh, stadiet eh, Inte hunnit förbereda vissa saker så, så eh, väl som jag hade velat Jag vet att vi har fått en del lyssnafrågor som delvis har riktats till, eh, till mig då. Där, där känner jag att jag har inte ja, hunnit helt enkelt Men, mm. men eh, vi återkommer naturligtvis till, till de sakerna Det gäller bland annat eh, litteraturen om första världskriget och vad som ledde fram till det Vi ska ta upp det Uh, I kväll också, det är, inte, det är inte tal om annat, men uh, det där är något som vi får anledning att återkomma till uh, flera gånger under, uh, under året här. Uh, ja, och i övrigt så, så har det varit uh, uh, har det varit bra, fast uh, jag vet inte, Kung Bore uh, håller på att hämnas här för de här vårdagarna vi hade för... Uh, några veckor sedan. Vi har, vi har haft riktigt skitväder faktiskt. Grått så som det bara tror jag är på, på de brittiska öarna. När, när det är som jävligast och, och bara ogynt liksom. Mm. Kallt och, och, och, och regnigt och ruggigt mm. Det Vi är på väg att vända mot kylan här också. Det var lite kul när vi såg det på vädernyheterna på tv. Och för då sa de att ja, det kommer kyliga vindar ifrån Sverige sa de. Och då fick jag bara ett slag i bakhuvudet av min sambo. Jag vet inte. Ja, för jag måste ha ansvar för det. Ja, det, är, det är ditt fel. Men hur är det? Jag vet att i alltså Inuiterna, eller Eskimoorna, de har ju, sägs det, över hundra olika ord eller berömningar på snö. Är inte det en myt? Det är det säkert, men det skulle inte förvåna mig. Men det är helt, helt oväsentligt i sammanhanget, för frågan är om inte britterna eller engelsmännen och ensarna borde ha hundra ord för grott det är väldigt, väldigt lustigt att du tar upp det här just idag faktiskt. För att på BBC Skottland idag så har de äh, efterlyst, och som sagt, jag sitter ju och lyssnar mycket på radio äh, när jag jobbar. Äh, så har de efterlyst just äh, ord på skotska, eller på skots, inte galiska nödvändigtvis utan, utan uh, skots, äh, den, den äh, skotska varianten av engelska, för olika typer av väder. Och det finns hur mycket som helst. Så att uh, du, du har helt, uh, helt rätt med den. Uh, ja. mm. Vi sa här tidigare att vi skulle ta upp en del läsarmail. Och det ska vi göra. Lyssnar är det. Jag säger alltid läsarmail. Jag är så fast i den här gamla skrivna journalistiken. Um, och uh, det är torsdag. Vilket gör att uh, vi har den, uh, den berömda telefonslussen öppen. Ni kan ringa in på 0851. 97 00, 00 eller via Skype genom att lägga till användaren med användarnamnet Radio Frammat i ett ord så kan ni också delta i programmet eller så kan ni skriva på Twitter med hashtag Radio framåt. ni kan skriva på Facebook, Flashback och massa olika ställen och jag försöker hålla koll på det Låt jag förvirrad och, och liknande så är det för att jag inte hänger med i diskussionerna utan sitter och läser era lustiga kommentarer istället och vi gör ju som så, eftersom det är lite mer läs lyssnarnas eh, eh, torsdag så naturligtvis kan vi ta frågor på volley också. Jag menar, det är bara att haspla ur det någonting om det är någonting och är det seriöst och intressant så lyfter vi upp det naturligtvis direkt i sändningen. Precis. Och vi ska också passa på att säga grattis till Camilla som har namnsdag idag. Det är... Imorgon den 8 mars så är det den så kallade internationella kvinnodagen. Den instiftades 1910 av den socialistiska andra internationalen. I Syrien däremot så firar man 8 mars-revolutionen alltså till minne av när Bat-partiet tog makten 1963. Grattis bat -partiet. Ja, vi håller oss där eller? Ja, jag vet inte. Det där andra tramset. Nej, men visst är det intressant att alltså, internationella kvinnodagen som, som idag då firas som ett liksom allmänt självklart fenomen eh, överallt i hela västvärlden faktiskt har sina såklara rötter då i den extrema socialismen, i den kommunistiska rörelsen, mm. rakt om. Och ändå, FN valde ju att lyfta upp och ge den officiell status 1975 som en officiell dag, så att säga. Mm. Men jag vill ja, nog det... hävda att, att även FN har sina rötter i samma extrema kris. Ja Ja, jag kände just det att det var, inte, det var inte särskilt förvånande så här att, oj, FN gjorde det, nej men Göta Petter... Mm. På söndag 10 mars så firar tibetanerna upprorsdagen till minne av en ett misslyckat uppror mot Kina 1959 Och då vill jag säga som Jan Myrdal sa, att eh, vad är det där och bråka om? Jag menar, här kommer då kineserna och eh, upplyser tibetanerna, de tar bort deras tidigare teokratiska system med, med slaveri under laman, de ger dem läs och skrivmöjligheter. de utbildar dem, de, Hjälper de på traven med industri och sånt där. Jag menar, vad är det att bråka om? Det vi hör nu från Magnus Söderman i ironi. Ja. <laughs> det roliga är att Jan Myrdal kommer undan med sånt där. Mm. Han kommer undan med väldigt mycket sånt som är liksom ganska horribla uttalanden. Eh, kommer kan undan med. Mm. Och det är ju lite smålustigt i och för sig. Jo. En snabb uh, uh, lyssnarfråga. Tittar, får ni, nu är jag i tv-mediet. En <laughs> snabb lyssnarfråga. Uh, pratar Jonas Kailiska. Uh, Nej, inte, inte något. <laughs> Nej, jag misstänkte det, men det är lika bra att få svar på det. Mm. Um, och när så. vi då talar om lyssnarfrågor så börjar vi där. Vi har en del att beta av idag. Um, sen ska vi hinna gå igenom. Det har hänt så oerhört mycket de senaste dagarna. Det händer saker hela tiden. Vi skulle lätt kunna fylla ett program varje kväll eh, om vi hade haft möjligheten. Mm. Eh, men eh, vi får begränsa oss något. Och sen har vi pratat om att vi ska tala om förebilder och inspirationskällor och så vidare. Eh, och det hoppas vi hinner med idag. Om vi inte gör det så får vi flytta det till, till ett kommande program, kanske nästa torsdag. Mm. Men vi börjar vid eh, lyssnarfrågorna och den första då, det var den som Jonas nämnde här i början och det är angående böcker som förklarar varför första världskriget bröt ut eller ja, mer om det. Och den var lite mer riktad till dig Jonas och har du något, eh, något bra tips? Ja, det, det, finns, ju, det finns mycket. Uh, samtidigt så känner jag mig lite ställd fortfarande av, uh, av frågan. Uh, just för att det finns så mycket och för att det Trots allt så pass komplext, komplext ämnesområde så att man, man måste liksom läsa ganska mycket på, på olika håll för att skaffa sig en hygglig bild av det. Om man håller sig till, till relativt konventionell historisk skrivning. För nu är det ju så här att både första och andra världskriget och allt annat som rör internationell historia som har fått en väldigt, väldigt stor betydelse för hur världen ser ut idag, det är väldigt det är väldigt känsligt så att ja det finns väldigt starka krafter som bevakar vad som skrivs om det. Uh, och, och framförallt alltså vad som skrivs, ja, vad som skrivs, och sägs i media och vad som kommer ut, uh, som kurslitteratur kan dryftas på universitet i seminariesituationer och, och, uh, och sånt. Den, den officiella versionen att uh, det började på grund av uh, att uh, Tyskland och England hade ett uh, sånt. Uh, en sån rivalitet vad gäller sjöfarten och sånt där. Det är helt enkelt bara inte sannolikt. Eller att, eller att det började på grund av eller att det egentligen började de facto med skottet i Sarajevo. Alltså när arkebiskop, eller arkebiskop säger jag, Arkepig, Frans Ferdinand och hans ja, gemål sköts av en serbisk terrorist. Det, det är inte heller liksom troligt när man ser till liksom, uh, vad, vad som sen skedde. Naturligtvis fanns det starka intressen uh, som, som gärna såg ett, ett stort krig av olika slag. Om inte annat, därför att det finns alltid vid krig väldigt mycket pengar att göra för de som har uh, möjlighet att göra det. Folk tjänar pengar på krig. Och för att göra det här lite kort då så um, det finns en klassisk skrift som ni kan hitta på uh, nätet som heter War is a Racket. Uh, som skrevs av en amerikansk officer, en marinofficer som hette Smedley Darlington Butler. Smedley D. Butler. Han var vid den tiden, uh, han hade haft en, en uh, jag tror 34-35-årig karriär i, uh, i den amerikanska militären. Han var då, tror jag, den högst dekorerade amerikanska militären. Men han, han skrev den här, War is a racket, där han då visar på de uh, ja, vinstmotiv som finns bakom... Uh, att starta krig Och han var alltså en typisk På sitt sätt Amerikansk officer liksom. Men han, han, han kom till insikt om detta Senare i livet Och skrev då för att upplysa folk Så det, det är en grej vi kan Vi kan rekommendera Sen Det finns så, det finns så många aspekter på det jag, jag känner återigen att jag borde ha eller, det hade varit bra att ha haft tid att förbereda lite mer. Uh, en annan bok som är väldigt bra är, uh, som vi har pratat om förut det är The Controversy of Zion av uh, Douglas Reed. Kan du säga titeln en gång till? För det försvann precis på titelordet. Okej, okay. The Controversy of Zion av okay. Douglas Reed. Och Douglas Reed var... Uh, under lång tid andra korrespondent för The Times i Berlin Och sen var han första korrespondent för The Times i Wien uh, Han kom sen att uh, skriva ett antal böcker om vad som ledde upp till Och han satt verkligen på, på första parkett då Som uh, journalist för, för det kanske mest respekterade brittiska pressorganet vid den tiden. Och han såg hur den organiserade judenheten framförallt verkade i kulisserna för att få igång andra världskriget. Och det fick honom i sin tur att gå tillbaka i historien och ur det perspektivet också titta på vad som föranledde första världskriget. Så att den, den den boken är en klassiker. Den är ganska lång, um, men väldigt välskriven, väldigt journalistiskt, uh, lättskriven. Så Hur är det, Jonas, skrevs den före andra världskriget då, eller? Nej, det skrevs efter andra världskriget. För jag har en liten invändning mot Douglas Reed, men det, det har inte att göra med den boken, utan det har att göra med det faktum att han eh, tillsammans med eh, Otto Strasser var delaktig i att sprida alla de här hemska lögnerna om Adolf Hitler mm. det måste vara, men det, det skänker på sätt och vis desto större trovärdighet åt boken för att äh, ja, alltså, den boken har jag ingen, ingen koll på jag vill bara han, det är en, en intressant passus också få in just det ja, och... han, han kom att utvecklas äh, och han var väldigt anti-hitleristisk mm. äh, absolut men, men kom att... Och han blev nog aldrig, vad ska vi säga, pronazistisk eller så det, det är inte det och det finns ju inget egenvärde i sig heller att man, han, hade att man väl vara... han hade väl nära förbindelser med, som sagt, Otto Strasser som, som drog till... Ja, det hade han, han, han... Han, skrev en, han skrev en bok om Otto Strasser Som, som mm. heter Nemesis, som är rätt intressant i och för sig Men det intressanta är att han... Um, bok för bok kom att liksom bli mer radikal eller radikal och radikal. Han, han, han blev klarare och klarare på, på just frågan om, om judiskt inflytande över eh, den samtida utvecklingen. Mm. Och eh, den här boken skrevs eh, i början på 50-talet. Jag tror att han ägnade fem år åt den. Då hade han för länge sedan fått eh, sluta på The Times. Jag tror han hade slutat frivilligt faktiskt Eftersom så fort han skrev Om den här aspekten Så, så blev hans uh, uh, ja, Alster, han, han var då alltså det främsta namnet De hade uh, och, och inte bara inte bara Känd som, som uh, korrespondent I The Times utan också uh, Författare till, till flera Bästsäljande böcker uh, Så att han var ett uh, Household name som man säger På den uh, tiden uh, mm. Men uh, han hade slutat på The Times eftersom så många av hans artiklar uh, började bli refuserade. Uh, kanske just för att han hade fått upp ögonen för det här förbjudna, då, den förbjudna mm. aspekten som är det judiska inflytandet. Uh, men som direkt svar då på den frågan, uh, boken, boken var färdigskriven 1955. Mm. Uh, men den publicerades aldrig då, utan den hittades sen så småningom efter hans död, så hittade man ett manuskript hemma hos honom i Sydafrika dit han hade flyttat, efter det så det kom ut först nu ska jag inte svära på årtalet, men det kom ut först 78 mm. så, men det är, är, är verkligen en klassiker alla som är det minsta intresserade av de här sakerna bör eller av, av samtidshistoria överhuvudtaget, vill jag nog hävda, bör läsa den. Mm. Göra sig det omaket. Och där finns, där finns mycket om uh, uh, ja, vad som ledde fram till, uh, till första världskriget. Sen ska jag också passa på att uh, uh, göra lite reklam för en bok som kommer att komma. Deo Volenta här nu i år. Den är i princip färdiggjord. Uh, vilket förlag vet vi inte riktigt än För att det, det, det är inte helt klart Men, men allt, uh, allt jobbet i princip är gjort Det är uh, Jag nämnde för ett par program sedan uh, Léon de Ponsin, Den, den uh, franska experten på uh, Den stora konspirationen helt enkelt mm. uh, Han har uh, Tillsammans med en uh, äldre polsk författare som heter Manuel Malinski uh, skrivit en bok eller rättare sagt så är det de Ponsant som har redigerat och förkortat uh, Malinskis verk som uh, i sig är i 30 delar och är utgiven mm. någon helt annanstans <laughs> har, har gjort en kort version av, av Malinskis uh, Mastodontverk uh, och, och den är ändå på en, en 200 sidor och den eh, kommer att heta The Occult War och occult betyder här bara dolt eller liksom hemligt eller det man inte ser det har ingenting att göra med, med eh, spöken och satans styrkan och, och, och sånt här uh, men, men den kommer att komma senare i år och uh, den kommer att vara försedd med ett förord av uh, Julius Evola som jag tror att han översatte den faktiskt till italienska skälbord Om inte annars så skrev han åtminstone förordet Men jag tror att han borde översatt och skrev förordet Och den kommer också Att vara försedd med ett Längre förord av Yours truly Som jag skriver på engelska då. Men den kommer den, den handlar också mycket om Vad som ledde fram till Första världskriget Egentligen Trevligt Sen har vi ju faktiskt en, det är visserligen inte att den berör första världskriget, men sett ur en en viktig politikers ögon så är ju min kamp av Adolf Hitler bra att ta till sig. för Han skriver ju Delvis som Dels sina egna berättelser Eller sina egna erfarenheter Men också hur det kommer att påverka hans syn Och eh, se det med NSDAP Och hela den här processen som var där Så att det är ju definitivt någonting som man alltså, Ska ta ja, in i Framförallt så måste man ju förstå eh, Den mm. synen på första världskriget För att förstå NSDAP Och förstå eh, Andra världskriget alltså, mm. det hänger ihop. Helt, och, helt och hållet mm. För det är, också, och det, är, det är intressant också så att Till exempel då Hitler när han skriver det där alltså om man tar till exempel Douglas Reed så har ju då han möjligtvis mycket mer fakta som inte var känd så att olika böcker kompletterar varandra för att få en helhetsbild dels får du hur, hur de tänkte just då åren efter och hur det kommer prägla den tiden, sen har vi eh, kanske 20 år senare där ny information har grävts fram av olika personer och så vidare, det är det som gör det helt intressant så att nya böcker som tar upp där, som det kan ju komma nytt hela tiden ju mer information vi får, och det bygger ju på hela den här bilden av vad, vad som egentligen händer och sker. absolut Nej, men alltså, och, och själv så, Jag vet att jag är väldigt trevande här och omständlig i början när jag ska börja prata. Jag ska bara eh, försöka knyta ihop den tråden som jag tror jag börjar med, att eh, om, om man ska se till, till den vad ska vi säga... Officiellt accepterade historisk skrivning kring detta extremt, extremt infekterade känsliga ämne. Så, så, då, då kan jag också faktiskt rekommendera AG, AJP Taylors eh, bok om eh, det första världskriget, som jag bara tror hette The Origins of the First World War. Men det, det jag kommer kommit ihåg eh, på rakarna. Uh, sen, sen ska också givetvis uh, rekommenderas det som har skrivits av Harry Elmer Barnes exempelvis mm, Absolut. Uh, då, då har jag nämnt några grejer men precis som du säger Magnus det här är så, det, det är så stort det är så mycket och jag har kommit att hålla på med, med det här så mycket genom, genom åren så att får man frågan vad ska man läsa som introduktion det är inte så lätt liksom, att, att uh, dra till med något. för man, man kommer inte ihåg vad man har fått all information ifrån eller vad som är eh, ja så, så men, men några boktips där i alla fall och som sagt vi får anledning att återkomma till detta för att eh, det är så ja, nästa år så är det hundra år sedan detta extremt denna extremt dystra milstolpe i eh, den europeiska civilisationens historia ägde rum Okej, okay, jag hoppas att eh, du som ställde den här eh, frågan har fått eh, lite tips i alla fall på vart du kan börja gräva någonstans eh, och att det kan utöka din kunskap om första världskriget. Eh, vi tar en till eh, lyssnarfråga här och eh, det var ett mejl vi fick här i veckan från en person som undrar vad man kan göra som, som anonym och han förstår att det är problem att, att man är anonym men... Eh, han till exempel då som är akademiker och på doktorera inom sitt ämne kan helt enkelt inte vara offentlig. Vi har ju talat en del om, om det här med anonymitet och så vidare innan. Och han, han kände att han, att han inte kan göra att bara donera några hundra lappar i månaden, eh, kändes, och internetkrigande känns inte som tillräckligt. Så, Magnus, har du några idéer på vad, vad man kan bidra med förutom det om man inte kan vara offentlig. Ja, alltså först och främst så kan man alltid, eller så ska man alltid vara ärlig Alltså, vad det handlar om är att man ska ta sitt ansvar i det att man inte accepterar för mycket galenskap Som jag kallar det för, alltså pkism och liknande i sin, i sin eh, omgivning även, på, även i de sammanhangen den här personen befinner sig så kan man alltid resonera, vara ett värn för det rätta, det sunda, det ordentliga, det normala eh, utan att för den saken skulle framstå som någon, någon eh, extremist om vi nu ska använda det ordet för att förstå vad vi pratar om alltså att, att, alltid, att alltid ta ställning även om det är på ett sätt som inte gör att man själv då riskerar att få problem och det tycker jag att man ska göra, jag menar det finns det finns all, all möjlighet i världen att till exempel ifrågasätta homosexlobbyn eller den här politiken som förs och så vidare så länge man, man kan göra det på ett intelligent sätt. Och det ska alla göra, och inklusive den, den här personen. Då. Så att det tycker jag är det personliga ansvaret i allt hela tiden. Sen så behöver ju, alltså allt från realisten till, till andra delar av partiet om vi tar det som exempel, behöver ju information. Vi behöver våra öron och ögon ute i samhället som kan berätta för oss vad som händer, hur ser det ut på institutionerna alltså nyhetstips saker och ting som händer i, i, i kommunerna och sådär som vi inte har någon koll på som vi kan jobba vidare med och det kan man ju alltid eh, se till att, att såla ut och, och hitta och skicka vidare helt enkelt eh, och det krävs ju ett visst arbete att man ser till att, att gör, göra det här på ett genomtänkt och strukturerat sätt, då blir man ju en väldigt, kanske en väldigt värdefull tillgång som, som vi kan jobba vidare på våra journalister och så vidare så att det är ju två sådana saker direkt jag kommer att tänka på mm. um, Har du något att tillägga Jonas med det? Ja, alltså jag, jag vet inte jag, jag kan jag, jag förstår i och för sig som, som den här uh, lyssnaren som skrev in som, som var forskare student uh, då förstår jag absolut att, att det är olämpligt kanske att äh, gå ut med kontroversiella äh, idéer i, i, i dagens klimat. Äh, problemet är bara att jag har stött på så många genom åren som äh, äh, även efter att de har disputerat och även efter att de har äh, landat ganska säkra jobb inte ändå inte vågar... Uh, gå ut och säga vad de tycker uh, och, och det där är liksom ett allmänt fenomen Och det Det, det kommer inte att hålla i längden Det, det är bara så det är Det, det, det måste folk fatta det, det, uh, För att uh, Okej, okay, de har ett säkert jobb uh, Och i utbyte mot det Ja uh, uh, Gör en läpparnas bekännelse hela tiden Eller o, oavsett om Läpparnas bekännelse betyder att Tala eller tiga i det här fallet Så, så All right, men eh, faktum är att samhällsutvecklingen är så allvarlig Så att har vi inte eh, Kvalificerade människor som går ut och säger att Nu får du fan vara nog eh, då, då, då kommer deras barn att, Och barnbarn att eh, Behöva växa upp i ett eh, Veritabelt helvete För det är dit vi är på väg Så att jag råder ingen att gå ut och, och eh, ta strid som, som just är under känsliga faser under utbildning eller eh, sådär. Eh, men, men faktum är att det, det, det finns så väldigt många som, som sen eh, håller på att ljuga för sig själv och rationaliserar eh, även senare upp i åren. Och, och det, det, det är inte, inte okej. Okay, alltså men det, Jag tänkte på det nu när du sa det, för att, det var som jag ställde frågan förut, att, jag menar, fram till 1945 ungefär så omfamnades vår rörelse, eller våra idéer ska jag säga, omfamnades och uttrycktes av de skarpaste gärnorna, de, de största intellekten. Det var allt ifrån präster till, till professorer och, och rektorer, lektorer, docenter. Och så vidare. Jag menar, det är bara att titta på medlemslistor från de gamla nationella organisationerna i Sverige under början av 1900-talet. Det, det, det, det, det hemska, Magnus, förlåt att jag faller in här men det har sina skäl. Det hemska är att tittar du på till exempel ny svenska rörelser och sånt så eh, har du även efter kriget eh, folk som Mm. Visst, jag men, visst det, det fanns de som protesterade mot att de fick profes, och liksom mm. eller rektorstjänster och, och sådär. Men de fick det, mm. i alla fall. Så att den, den här typen av professionella ekonomiska sanktioner som, som vi har idag, det är någonting som är förhållandevis nytt. Det är, mm. det är någonting som, som nästan inte fanns på... Mm. På 80-talet mm. det... Göran assar Hade nog inte kunnat jobba som, som Trädgårdsmästare någonstans Överhuvudtaget mm. Mm. Eh, Idag Vi ska ta in ett samtal bara ja. Välkommen till Radio Framåt Vem är det med oss? Ja Emil heter jag Hej Emil, välkommen till programmet Hej. Ja, jag reagerade Nämligen på när ni pratade om den här man ja, doktoranden i fråga som inte visste hur han skulle kunna förhålla sig i sina åsikter. Och det är rätt så intressant faktiskt för att det beror ju givetvis på han studerar för ämne om man skvälligt eller kockar ner det till sin kärna. Men jag som själv har studerat i bra många år och det är rätt intressant för att senast idag så möttes jag jag har en gästföreläsare som var med från någon serie där om, om väldigt marxistiska, det var ju renodlade liksom marxistiska idealer det mesta i kvinnorättsfrågor och sådana där saker. Men det som är intressant är att, och det här tycker jag generellt, jag har det prata om det tidigare, just att det här, det viktigaste tycker jag, det är nästan, nu tar jag lite delös här helt plötsligt, men det krävs folk inom som är en nationalistisk sin att läsa så här, jag läser kulturfrågor mm. och mm. det är viktigt att förstå hur skev och rutten den är för jag läser så många år och jag vet precis hur naiv och fel den är men det enda jag försöker göra är att framhäva alltså att sunda idealer och frågor och framhäva det på att konservativt sett det så, som, folk, som folk som jag får det väldigt ofta kastat i ansiktet och just att det har blivit en så enormt stigmatiserad term så det är dåligt att vara konservativ på något sätt då, då är det liksom sämst men det jag tycker är intressant är att det är som jag också sa när jag och väntat, att inom alla sätt barnen är aktiva inom, inom liksom de högre instanserna inom Eh, eh, akademiska stu studier så det, det här lilla det är just när man får en person som är så marxistisk innan under ett, ett seminarium eller en debatt som ibland kan uppstå att det är ett ställd att han eller hans värderingar det är så skeva att det, det finns ingen kärna det finns inget hjärta i det utan det är bara vad de har blivit tränade att svara på att det är precis, precis, som du säger, precis som du säger. Jag, jag minns det själv från, från den tiden då jag läste filosofi och idéhistoria och latin. Ja. Uh, och det, det, det finns hela den här vad ska jag säga, det, det finns någon sorts uh, uh, de, destruktivt imperativ hela tiden. Att vi ska racka ner på framförallt det västerländska. Och så där. Och den, uh, den andan råder och det tar alla för givet i de här sammanhangen. Uh, och, så. Och, och det räcker ofta med att fråga Men varför? Vad är det, för, vad, vad är det som är Så, så, så fel med, med Den västerländska civilisationen I dess olika, uh, olika aspekter Det kan de inte svara på för den typen av frågor Det får man inte ställa Det är Så sjukt det att, att där, där, det... Råder en, där råder en konsensus liksom, som, som, som man inte kan uh, Utmanas Nej precis och det det märker man gång på gång också när man jag har skrivit större arbeten och studier om liksom det här som har varit känt idag i, i modern tid som det, där, det nazistiska bild, det, det nazistiska bildspråket, som det så fint äter nu. Och, och, och har skrivit om det och det är just det här som folk brukar ta upp det här, Det finns ju med dokumentär om det, det här, the generated, alltså den degenererade konsten som, som sattes upp och folk säger, det var så hemskt att det höll tillbaka den konstnärliga utvecklingen men <laughs> någon fråga någon föreläsare eller folk som är kan du säga några namn på de här personerna så du menar att vi förlorade i vår kulturella fauna då kan de inte säga någonting nej, nej, de kan nej, inte nej, komma det någonting nej, nej men, men de framhävs i efterhand och det finns ju många som säger att de har namnat de här personerna sen, och de finns och tillgår det är bra mycket, men det som är så det som är komiskt är ju att ja, det, det fanns ju det som, för de som inte är insatta i det här, men man kan säga så att det är som att hela nationalshållet är en rent kulturell, vetenskapligt om man ser i någon bild eller sådär. Vi bara man vill ju ta bort den här finkultursnivån som det finns idag, den här fin Eh, överklass, det här att nu har jag en sån måning så att jag har en bara. Mm. Det här Picassosnöveriet som man säger, det, det är jättebra. Och, och, och, och, och det där är väldigt mycket. Nu, nu, nu är vi inne på väldigt många saker samtidigt. Ja, där jag jo, precis. <laughs> uh, men, men det, men där, det, var, det um, där är väldigt mycket tjejsernas nya kläder. Eller det är precis ja, säger, ja, ja, ja. Det absolut. Uh, men. Uh, mm. Men, men har du några det... konkreta tips till den här, den här akademikern som frågade där vad man kan bidra med? Jo, men, men det är det som är det svåra för att jag vet när man ser doktor det är ett väldigt brett att läsa på universitet men det är just hela handlar om att alla jag har träffat även fast det är väldigt självklart vad de har för politisk eh, färg eller tillhörighet så är det ofta så att en, en marxist på ett universitet får inte upp ett se av var han eller hon står. Så Det handlar om att det är liksom att successivt liksom, underminera låter nästan väldigt radikalt att använda. Men det är nästan det du kan. Att du läser på så mycket och det finns hur mycket böcker som helst som visar. Och det kan vilken människa som helst inse den här destruktiva tänkandet hos marxismen. Så där går jag hör de här, att till exempel att som senest idag, mångfald är nyckeln. Hörde dag, så det är det, det, det, det hela hand om att komma med i, i en stel debatt, komma med inflikar och sånt som får folk att tänka själv. Och Det märker man själv när man ifrågasätter någonting som vi idag anser är en självklarhet. A absolut, Emil. du har rätt i så mått att ja. alltså, de, de, uh, det handlar om bäst... att ryska på dem. På den här. Jo, det, det västerländska akademiska världen är idag huvudsakligen ett instrument för underminering av alla västerländska värden. Moraliskt, religiöst, etniskt, intellektuellt, allt vad du vill. Det är helt sant och så har det varit under i princip, jag ska inte säga hela efterkrigstiden men det, det kan man nog säga. Men det, det har definitivt varit det. väldigt uttalat. Väldigt explicit ända sedan 60-talet och den här så kallade studentrevolten i krig 68 och, och så där vidare. Men frågan är ju då, och här kommer vi tillbaka till en annan sak som vi har pratat ganska mycket om. Är det värt, är det lönt, givet att det är den här atmosfären som råder... Är det lönt att äh, sätta sig och läsa antropologi eller litteraturhistoria i det här klimatet? Jag som har läst de där ämnena inte just litteratur, men just antropologi och sådana där kan faktiskt, jag kan hålla med att det finns den här väldigt äh, bottenlösa grunden som på ett sätt vi lever i, att den här det är ingen idé, men förändringen hur har just kulturmarknismen något den här normen inom humanistiska ämnen som den har idag. Jo, genom att de har gått in och successivt hela tiden som en enhet manipulerat hur man uppfattar. Och det, det är som mitt lilla mål här i livet, det kanske låter väldigt tragikomiskt. Nej, nej, inte Det är att komma in i de här kretsarna och få folk på något sätt att inse att den här gängse självklarheterna quote, quote, som nu finns om att ja, det är ju så här det är. och Det kommer alltid vara så. att Ja, varför, varför är det inte så att de här afrikanska länderna blev så stora? Jo, för det är den vita mannen. Det är han och allt ont gör den här personen och inom allting. Mm. Inom äh, kvinnor och allt genämligt. Det är vita mannen ser. Men det, det, det märker man ibland när man får folk att man ser att de får en insikt i den här självklarheten som de trycker i dem den är mm. inte så självklar längre. Nej. Det är många men, det, men, är, det är men, du, ja. du är ju inte en typisk person då. Jag kan mycket väl jag, jag kan faktiskt borde sympatisera med och i viss mån relatera till just det där för jag har gjort något lite liknande. I mig, jo men mitt men, liv. men men frågan är om, uh, om om de som inte nödvändigtvis känner att att de har ett kall där vi lag Ska, ska läsa Just, på du... universitet För att eh, ja, bara förkovra sig liksom, Och tro att man gör det där eh, som, som landet då, då kan jag på något eh, Mera rikta om till Det kanske låter till de här med givna, eh, givna eh, matematik och de här, medan så där det finns en samling och det är det enda som finns. Men just att jag är ju en kulturell människa, det är mitt mål här i livet. Så att, men det jag förstår ju är att det är svårt. Att man känner sig liksom att, när man Gå på en föreläsning och man känner de här, liksom så, så en sån tag, den här extrema marxistkärringen som har ljugit så mycket i sina avhandlingar och studier och folk sitter, gud vad hon är bra. Och, och man blir så arg, man kokar av frustration. men alltså, man måste på något sätt ändå, du kan det att du framlägger saker så på ett. På ett sätt så att folk, det, just man, man, får, man får gå efter de små belöningarna. Till exempel när man hör att folk säger, nu kommer det jävla genusperspektivet upp igen, fan vad läser. Då, då märker man att ja, folk börjar bli läsa. Alltså inte de som har suttit där, de här gamla gubbarna och kärringarna torra som fan. Utan de här nya studenterna, många är helt, de, de bara sväljer rakt av var... Föreläsaren säger Men många börjar faktiskt successivt Jag hoppas att det fortsätter Ifrågasätta men det, som är, att... det, det som är helt nödvändigt För att, att det ska kunna komma någonting av detta Det är ju att det uppstår Alternativa eh, Rikhaltigt Intellektuella miljöer så vi, vi måste alltså uh, ha, vad ska vi säga, och universitet. Vi måste, för att vi kommer aldrig att uh, släppas in på, på de uh, uh, propagandainstanser som, som uh, tyvärr universitet och högskolor har blivit sedan länge. Precis. Precis. Jo, men uh, så länge. det är det, det jag menar att... Och det, det, det kan jag också se som, som en av de mest angelägna uppgifterna här. Uh, framöver att, att se till att vi får rikhaltiga tidskrifter tidningar att vi får ja. Jo men alltså förlåt att jag bara kommit, har kommit med något kom, egentligen konstruktivt till den här mannen, den här killen som ville göra så mycket men jag menar att du kan göra så troligt mycket i det lilla, i det du nu läser för läser du vad, vad som helst i hand om att får du en vanlig tempa någonstans och du får utveckla själv som det alltid ska stå. Så våga ifrågasätta på ett sunt sätt använd den här kvinnan eller mannens ord för att fimpa dem så radikalt. Det har gjort många gånger. Många gånger har jag fått har slagit mig på fingrarna. för här får du inte säga. Men på grund av att jag använder deras egna grepp mot dem. Så, så jag sjunker inte ner till deras nivå för det. För de kommer bara med mm. lungor och förtal Medan ja. riktigt folk de använder emot dem. Det är inte så mycket mer jag kan säga. Det, är, det är, Använd ditt utrymme som man har som student. Och mm. försök få li, hitta likasinnade. Det är det enda sättet man kan få. De här små enklaverna som kan bildas. Liksom. Mm. Ja, men Det är jättebra Emil. Tack för uh, de uh, insikterna att, att du delar med dig. Ja, okay. ja det kanske inte var så mycket Men jag hoppas att det är lika jo då att få, folk får lite passion För det de brinner mm. Mm. Ja, ja Tack så mycket ta. Emil för ditt inlägg ja, uh, Vi ska hej. ta lite musik här uh, Tack, hejdå uh, Vi tar lite musik Vi kör tar... en lite kortare musikpaus uh. Jag vill bara säga en sak mm. Jag blev avbryten där för några uh, minuter förlåt, förlåt. Jag skulle vilja bara avsluta den meningen uh, Jag tror inte att De människorna har försvunnit Utan jag tror att de finns kvar Inom de här så att säga, mer intellektuella eh, eh, kretsarna. Det är bara det att de håller käften idag. Tack. Varsågod. Vi tar en, en kortare musikpaus. Eh, så är vi tillbaka om en stund. Och besvarar ännu fler eh, lyssnarfrågor. Välkomna tillbaka till Radio Framåt. Det blev en liten kortare musikpaus här. Då vi har så oerhört mycket att prata om. För eh, er som lyssnar efterhand så är musiken... Eh, bortklippt av rättighetsskäl. Men vi finns, det finns en lista på Spotify, en spellista. Sök på radio framåt så kan ni höra all musik som vi har spelat i programmet. I alla fall den musiken som finns där. Vi fortsätter att svara på frågor från våra lyssnare. Och vi fick in en fråga här för att vi talade tidigare... Uh, nu snarar jag bort det. Men den frågan är huruvida man ska vara med i fackförbund eller inte. Hur vi ser på det. Om man som nationalist ska vara medlem i fackförbunden. Uh, och, uh, ja. vad, vad tänker du där, Magnus? Uh, om det hade funnits ett fackförbund som tog svenskars arbetsintressen. Uh, och svenskar i, i synnerhet på arbetsmarknaden. Ja, då ska man vara med där. Men det finns det inte. Därför ska man inte vara med i fackförbunden. Däremot så tycker jag att man gott och väl kan vara med i A-kassan naturligtvis. För att trygga upp sig själv då. Om det, om det blir så att man blir ja, står utan jobb. Men att vara med i ett fackförbund. Det är som att, menar, och fackförbunden idag är ju inte heller vad de kanske då en gång var heller. Världen ser annorlunda ut och så vidare. Jag menar, de, de ligger inte i sängs med, med företagen i vilket fall som helst. Sen har jag lite, själv så gillar jag inte själva idén om att man ska ställa arbetstagare och arbetsgivare mot varandra, även om verkligheten ser ut på ett visst sätt. Utan jag tycker att själva grundtanken ska ju vara att vi ska sträva efter en, en, ett samhälle där arbetstagarna och arbetsgivarna ser varandra som tillgångar. Precis, det att finns att ett samarbetar. grundläggande fel i den, i den synen. Ja, Samtidigt så, som du säger, så som världen ser ut idag. Mm. så behöver ju arbetarna en röst och, och organisera sig för att um, utan det så skulle ja, det ser vi otaliga exempel på, man blir ännu mer översörd än vad man blir idag. Jo men alltså, Det är bara titta på vad fackförbunden accepterar jo, alltså, det, däremot, idag. Däremot fackförbunden av idag är meningslösa att vara med ja, ja, i. De, de är ja, tandlösa och de är ja. dessutom ja, de är dyra och de står inte i svenskarnas intressen. Alltså, Nej, de är... och de kommer definitivt inte stå i nationella svenska mm. intressen om det blir en konflikt gällande, gällande ens politiska uppfattning i den mån det, det sker. Ja, men det är bara att ta det faktum att inom byggnads till exempel så, så, så kan du liksom inte ens vara med om du är Sverigedemokrat för du, då strider man mot deras grundläggande eh, eller du får inte ha Nej, men, men det har ju liksom varit ett, ett, ett verktyg på det sättet för den socialistiska rörelsen, snarare än en, en, en, en förening som, som ger röst åt uh, arbetarens genuina uh, mm. intressen. Uh, det, det, så har det ju alltid varit. Sen, sen har det inte blivit fullt så perverst uh, förrän de senaste say, tre, 4 decennierna när... när uh, Ja, hela samhället har blivit som perverst i största allmänhet Så att, men man ser ju verkligen då hur, hur fackförbunden är just instrument för, för andra intressen och inte, inte representerar sina medlemmar alls egentligen och det där såg man ju bara som att transport gick ut och liksom offentligt tog ställning för Barack Obama på grund av att Teamsters, alltså deras organisation i USA tog då ställning för Obama så ta svenska transport. Jag menar, vad, alltså överhuvudtaget var det med något att göra. Eh, utan ägna sig åt, åt det man ska ägna sig åt, det vill säga, arbeten i Sverige i första rummet. Och, jag och menar, andra samma sak, och tredje. Och andra fjärde. och tredje, och femte. Och även transport har ju donerat pengar till. Jag kommer inte ihåg exakt hur det gick till, men det, det var väl att Searchlight i England fick en, en dusör av dem via Expo på något sätt där och man, att de ligger ju till sängs med varandra Ja, om man, man kan se så. till ja, exempel LO går ju in med många miljoner Till Socialdemokraternas valrörelse mm. Utan att Och den dagen Nej, det, är, det, är, det, är samma, det är samma sak här alltså, Där jag jobbar och inom det jag jobbar med så, Som är tämligen besläktat med, med det du beskriver Magnus Så, så jag har jag blivit uh, uppmanad till och med Av uh, I all välmening Av uh, min arbetsgivare då, att, uh, att gå med i facket Uh, men jag kan inte göra det för att de stödjer fortfarande uh, den uh, ja, det fackförbund som hade varit aktuellt för mig. De stödjer fortfarande uh, Labour. Uh, mm. Och New Labour. Alltså, jag, jag, jag, jag, jag kan inte med det. För jag, jag mår så illa bara jag tänker på... på um, Ed Milliband eller Tony Blair Eller uh, alla de där asen Så att uh, jag vill inte uh, Nej mm. Så uh, svaret på frågan är Att uh, man inte bör stödja Fackförbunden som de är nu Precis Om drift arbetar, är... Vi, vi, vi måste vi, vi har berört det här förut Och, och diskuterat ganska, ganska Utförligt kring det vill jag minnas uh, Så att um, det är ju definitivt någonting som, som måste finnas på agendan att starta alternativa eh, fackföreningar. Ja, ja. Eller, och korporationer, eller vad vi nu vill kalla det, gillen. Och, och om någon driftig människa gör det <clears throat> så är jag den först och ansluter mig till det fackförbundet, det kan jag säga. Mm. Så det, det, alltså, det finns människor där ute som är driftiga. Det finns de som lyssnar på det här som skulle kunna göra det. Eh, det är bara. Att göra. Det det Kanske var det vore något för dig, uh, Monsieur Söderman. Alltså. Magnus som fackföreningsbos. Fackpumpen Magnus. <laughs> ja. <laughs> ja, jag hade tyckt att det var rätt roligt faktiskt. Att leva på medlemmarnas pengar, köpa dyra cigarrer och Nej, precis. Jag, jag skämtar inte helt. Utan det, ja. <laughs> Vi får se vad framtiden har uh, och bär med sig. Helt enkelt. Det var ju ett folkligt anslag. Så att, uh... <laughs> <laughs> uh, en annan uh, lyssnafråga. Berör det vi talade om tidigare Innan musiken Och eh, angående studier För att eh, vi har ju talat om det där tidigare och Jonas var inne på att eh, Det är onödigt för nationalister Att läsa humanistiska ämnen och så vidare eh, Och eh, den här lyssnaren undrade Om det inte alltså, Finns det ingen alltså, fördel i att studera juridik? Har vi inte stor användning av det i Inom nationalismen? Får bollen över till dig Jonas är Det är du som står i skottlinjen här mm. Um, det kan vi göra Problemet är att det är också En, en ganska känslig Verksamhet uh, På sätt och vis idag Så att uh, Nu har jag i och för sig vet jag, uh, Tagit juridik som, som exempel På saker som, som kan vara värda Att, uh, uh, att läsa Och, och... Återigen, jag, vi har tjatat så mycket om det här, eh, jag vet men samtidigt så missförstås det hela tiden och det missförstås på nytt så att vi, jag måste, eh, måste ta detta igen. Det är inte någonting jättefel med att läsa vare eh, sig litteraturhistoria eller historia eller filosofi eller eh, något sånt där. Vad jag har vänt mig emot, det är den praxis som finns idag, att det blir en förlängning på gymnasiet som folk tar eh, studielån för alltså belånar sig för i princip resten av sina liv för att läsa och sen är det i princip bara som vår eh, föregående inringare till exempel påpekade det, det är i väldigt hög grad bara indoktrinering man får då. och det är inte eh, särskilt mycket eller det är inte så substantiellt som, som det borde vara eller som det har varit eh, förut så det är den aspekten framförallt som jag har haft på det. Sen har jag då trots detta tagit juridik som ett exempel på saker som kan vara värd att läsa. Och visst har man ett kallat um, att läsa juridik, så visst. Men, men, men faktum är att de yrken som det sen eventuellt kan leda till de, de är också extremt utsatta för um, politisk korrekthet. Så att uh, risken är att man um, ja, Alltså tre exempel visar ju på att, äh, att vi definitivt behöver jurister, duktiga jurister som kan bli advokater. Och de tre exemplen är ju bland annat äh, Jürgen Riger, Sylvia Stoltz och äh, Edgar Stil. Mm -hmm. Ja, hos Maler, men Edgar Stil. Men de tre exemplen är också exempel på hur du som advokat som tar, antar de typen av fall kommer åka illa ut när du gör mm. det. Ja, så att absolut, bli jurist, bli advokat men var beredd på att det inte kommer vara särskilt så att säga, bekvämt eller lustigt den Nej. dagen du åtar dig de fallen. Väldigt eh, tro, Så Väldigt att, ja, det, det är viktigt att ha det i åtanke. Så att, ja alltså Ska man bli jurist bara för att skydda Eller för att liksom eh, Försvara våldtäktsmän Eller eh, liksom Scum of the earth, då, då kan man lika gärna skita i Nej säga. men grejen är att även, även om man då är, Även om man är Affärsjurist så är man utsatt Det finns eh, exempel på det också eh, i, I Sverige <laughs> Jo på, på, på, ja, precis, precis. Och är, är du brottmålsjurist dessutom så är du ännu mer utsatt för den typen av eh, politisk inkvisition helt enkelt. Ja. Så att man ska tänka sig för både en och två gånger som ung människa som funderar på vad, vad ska jag läsa. Man ska inte tro att bara jag har eh, liksom fått min kand med, med betyg då har jag mitt på det torra för det är inte så och det är, bara, det är egentligen bara det som vi, som, som jag vill varna för där Sen är ju frågan så här liksom, hur känner man sig då som, som jurist eller advokat till exempel om du hamnar på en firma och sen så ska du försvara Monsanto eller du ska försvara något läkemedelsbolag som har sett till så att en massa människor drabbades av såna jävla elände Um, eller för, liksom, det finns ju massor med såna här uh, saker Men jag ska du säga nej, jag vägrar Och moraliska skäl så vägrar jag försvara de här uh, Bovarna och banditerna mm. De blir man ju inte heller särskilt långvariga Eller <laughs> anlitade Sam Samtidigt så är ju alltså, listan På uh, Stora Framträdande uh, Nationalister som har varit jurister Den kan göras så långt som helst Jaja, det, det, det räcker med att säga Codriano mm, Eller mm. Eh, José Antonio Eller de du nämnde eller så där. Det, det finns precis hur många som helst ja. av, av alla yrken eh, Professioner så, Som, som eh, finns företrädda Bland nationalistiska Eller nationella ledare Så, så, eh, så Är det nog jurister som, som, som, som är flest utan, utan all jämförelse så att det finns ju en stor tradition där, absolut och jag avråder ingen från att läsa juridik och självklart så, så, så behövs det men vad jag försöker säga är bara att var inte för säkra på att det, det sen bara är att ut och köra om man eh, kommer in på, på utbildningen för det första sen vet jag det många som har börjat läsa juridik eh, för inte allt för länge sedan som idag säger att det är så jävla politiskt korrekt så att jag stod inte ut. Jag håller av. Mm. Um, det är en annan aspekt men. Um, Jonas, vi fick en liten uppföljning på första ämnet. Det gäller bok, uh, en bok som du rekommenderade av uh, Taylor. Um, mm. Du sa den heter The Origins of the First World War och uh, Enligt en liten lyssnare här så har han skrivit en bok som heter The Origins of the Second World War. Ja, det kan mycket väl vara att jag rör ihop de två titlarna. Det gör uh, jag är säkert. Okej, okay. För det finns en som heter The Origins of the First World War som är skriven av James Joll. Okej. Okay. Men det är... Uh, ja, ju, det är jag... Med <laughs> mm. han, han har skrivit en, en, en bok om... Säkert så, så blandar jag ihop titlarna där som jag sa, men... Mm. Han har skrivit en bok även om första världskriget så... Men det är möjligt att han i, i The Origins of the Second World War går igenom första världskriget jag vet inte. Nej, nu ska vi göra något väldigt oortodoxt. jag sitter och sänder från övervåningen i huset där jag bor Jag kommer tillbaka som en minut så får ni prata Så, så ska jag gå ner och kolla i bokhyllan, jag tror jag vet var den är Så with Vi går vidare till nästa fråga så länge Uh, Medan Jonas försvinner Man Ramlar ner för trappan <laughs> det är Ingen som vet vad som händer Jo, vi fick in en fråga också från en lyssnare Som uh, undrar Det här vet jag att många undrat över um, Och uh, jag vet, uh, det, Frågan är så här Hur vår familj, alltså föräldrar, syskon Eventuella partners och så vidare Ser på vårt uh, nationalistiska engagemang uh, Jag kan tycka att det här kan vara lite svårt Att uh, svara på utan att hänga ut någon också Alltså man, och sen vill man inte tala för andra människor heller på det Nej. sättet, men jag kan, jag kan säga så här att vad det gäller min familj så, så kan, kan jag konstatera att när jag var ung och, och politiken ofta, eh, alltså att, att politiken var egentligen sekundärt i många fall utan det man gjorde var att man levde rövare och... Och, och liksom söka på spela och betedde sig på alla sätt och vis illa. Då gav man ju, föräldrarna fick en koppling mellan att, att nationalism eller nationalsocialism eller vad du vill eh, var detsamma som att eh, supa bete sig och hamna hos polisen ibland och så vidare. Eh, och det gjorde ju att de såg negativt på allt, naturligtvis, fullkomligt, fullkomligt självklart. Eh, så där gjorde man ju sig själv en björntjänst. Sen tror jag väl att de alltså, Folkens omgivning vänjer sig också vid att man är som man är och det, är inte, det, det blir till sist ingen större grej för att skulle det få bli det då skulle man inte kunna ha några, några relationer alls med människor som inte håller med än mm. Sen är det ju i samband med att samhället utvecklas som det gör och människor i allt samtidigt blir mer förstående för den verklighet vi lever i och därmed mer nationella så blir ju också ens närmaste Omgivning mer och mer. Och det hållet. Även om det är ingen, ingen i min familj i alla fall, som är liksom uttalad nationalist på något sätt. Och jag vet faktiskt inte hur de ställer sig rent politiskt själva på, på det sättet. Och, och de respekterar det för det man, vem man är och det man gör, och sen är det inte så mycket mer med det faktiskt. Så då var jag tillbaka. Um, så jag hit, fann du boken? Ja, den heter faktiskt bara The First World War och är huvudsakligen en, en historik över hur ja, över själva kriget. Men han kommer också in på, på upprinnelsen till det och sådär. Men det var tio år sedan jag läste den. Jag kommer, kommer ihåg att jag läste den med behållning då. Men det, det är på inga vägar någon av de böcker som har gjort mest intryck um, Vad gäller Första världskrigets uh, Uppkomst mm. Okej, okay, vi talade här lite om Hur uh, våra familjer uh, Ser på uh, vårt engagemang uh, Och uh, jag vet inte då, hur, hur det är för dig Jonas Om det inneburit något problem Eller hur, hur det har sett ut um, Jo, men det har du ju gjort alltså det, det är ju ingenting som, som Har uppmuntrats direkt av mina föräldrar, det kan jag ju säga mm. lugnt men... sen, sen, sen har de försökt vara där som stöd i alla fall som, som föräldrar gör och, och väl bör göra och, och så så att det, det är ingen, ingen kritik mot dem så sätt. Men, men det har funnits väldigt lite förståelse på det sättet för, för varför jag har gjort som jag har gjort. Uh, och varför det har varit nödvändigt mm. för att uh, försaka karriär och uh, trygg tillvaro och så Det är ju det också. Våra föräldrar tillhör en annan generation. Jag menar det, det faktum att jag i det att jag inte dagligdags finns... Alltså när man var ungdom så levde man uh, ett annat liv. Man, man var på andra ställen, man var ute på ett helt annat sätt och rörde sig då såg man saker och ting. Eh, det gör det inte jag idag på samma sätt. Absolut inte. Nej. Och jag har väldigt svårt att sätta mig in i hur det är att vara ungdom idag. Det är ju fullkomligt omöjligt. På samma sätt så har ju ens föräldrar jättesvårt att sätta sig in i hur det var att vara ungdom då och fortsättningsvis också med tanke på att de har det bra. Alltså föräldrarna de flesta av våra föräldrar har haft det jäkligt bra förhållandevis det, de lever ju, alltså de, det är ju den sista generationen som kommer kunna ha det bra Fortsättningsvis också Ja men så är det absolut, absolut. Och då, då förstår de inte varför vi ska hålla på med det här Och böka och liksom sådär Nej, och sen finns det en annan aspekt på det också. Det är att de då generellt, för nu pratar jag inte om, om, om mina föräldrar primärt, utan just generellt. Alltså, så, så man vill inte veta heller, för att det, det har varit relativt bekvämt. Man, man känner av någonstans att det, det skulle få jobbiga konsekvenser om man ifrågasatte den, den rådande kulturella och... Eh, Ja, politiska regimen helt enkelt Så att det, man gör inte det uh, och, och man tycker att det är väldigt jobbigt Om ens barn mm. gör det N När vi pratar om familjer är det, är, Nu var ju då borta och leta i bokhyllan När vi började prata om det här Men uh, syftar då frågan Främst bara på uh, Föräldrar Och uh, den delen av familjen eller är det? Um, Nej, det som stod var föräldrar, syskon Och partners Okej okay. mm. Nej, alltså jag har haft tur på det sättet att min, min, min fru var inte eh, på något sätt engagerad politiskt eller sådär när, när vi träffades men, men hon har eh, helt liksom accepterat den biten av det sen ska jag inte ljuga och, och påstå annat än att det är för var och en som, som eh, gör det som, som vi har gjort och utsätter sig så för, för den typen av negativ uppmärksamhet och Uh, man blir av med jobb och uh, sådana saker, och det finns hela mer eller mindre hela tiden ett bådsot och sådana där saker. Det innebär en extrem ansträngning på alla de uh, alla mänskliga relationer man har. Mm. Och i synnerhet naturligtvis på, på de som står den allra närmast. Det, det är bara så det är. Mm. Men vad då. Det... Jag måste, där har jag också haft. En, där har jag också blivit väl i det att. Att min eh, blivande hustru någon gång i framtiden eh, har eh, så naturligtvis accepterar den för den man är och det man gör. Och jag var tydlig med det också från början. och prata om det, berätta om det, hur jag ser på saker och ting. Och så Sen är inte hon särskilt intresserad på det sättet. Hon har ju sitt liv och sina vänner och mycket annat. Och sen då, jag menar familje, familjedelen är ju det som är primärt. Det här politiska, det är, liksom, det är inte så sådär vansinnigt intressant egentligen mm. Nej, alltså, och, alltså. Jag, jag, och jag gör inte så mycket för att för att liksom, jag vill, jag, personligen så vill inte jag leva i ett sånt här kampförhållande där alla, där man är liksom superdelaktiga båda två och man liksom håller på, det, det är inte intressant utan när jag sätter ihop datorn och sådär då vill jag gärna att det bara ska vara vanligt. Mm. <laughs> jag pallar inte det här andra, tror jag. Nej, alltså och jag tror att eh, folk ibland tror att de måste hitta någon som är lika politiskt engagerad och tycker likadant som de själva, men, men det är liksom nästan det minst viktiga. Alltså, så länge man har grundläggande familjevärderingar och, och liksom av grundläggande värderingar som är likadana mm. Eh, mm. så är resten är liksom betyder ingenting. Och sen att såklart att ens partner är förstående. Och jag kan, det kan jag säga, alltså de flesta som är väldigt aktiva nationalister är män. Det finns några kvinnor också. Men hos de här männen i alla fall som jag vet så har de, alla har ju väldigt förstående kvinnor. Mm. och Man ska inte glömma bort dem i det här. Man kan se att, att folk jobbar jättemycket för nationalismen men det är någon som tar hand om barnen och liksom accepterar det också när, när de är ute och gör det. Jo, ja, absolut. Det måste jag säga att hade min fru inte varit förstående för det och hade ja hade jag gått på skidsmässa där tidigt och blivit av med barnen och det hade, jag, då hade jag gått sönder totalt det är nästan att jag har gjort ändå mm. som, som det har varit stundtals men, men nu ska vi också säga till alla som lyssnar nu, och detta är inte att slå sig för bröstet men nu, nu har ju vi tre till den lilla minoritet i de här sammanhanget som har gått i främsta ledet så det är inte så att automatiskt ett äh, nationellt engagemang innebär påfrestningar av det här slaget som vi sitter och pratar om äh, här mm. nu. Nej. Nej, alltså man får inte måla upp en så här, någon, så här, jätte, alltså någon farlig bild av det hela heller det skrämmer folk för det är, så är det inte. Och däremot så finns det en del Som gärna vill få det att verka farligare Och värre än vad det är för att mm. lyfta upp sig mm. själva Men så är det inte Men just när det gäller den man ska leva ihop med Och, och bilda familj med Så är det klart viktigt att den personen har förståelse För att man, ja, man, man liksom Kör ett nio till fem jobb På sitt vanliga jobb Och sen har man ett till heltidsjobb efter det eh, mm. Och med allt som kommer där till. Men det gäller ju föräldrar också De flesta som, som eh, invänder och Ofta gör det ganska klumpigt är ytterst vad ska vi säga angelägna om att det ska gå bra för en de, de, de har oftast en begränsad förståelse av detta de ser att man, att man utsätter sig för en massa negativ uppmärksamhet på olika sätt mm. så ja Jo, så det. jo alltså, och speciellt jag vet att när man själv började engagera sig så. Alltså, krigsrubrikerna som var i tidningen då. Det verkade ju livsvalet att vara nationalist. Mm. Det är ju klart mm. att ens föräldrar, när man går där som i sena tonåren, liksom att de vill inte mm. se en springa iväg med massmördare och <laughs> allt vad det nu är. Alltså, som Nej, även om, även om de inte tror att det är det så är de rädda för att man ska. Äh... Ja, gör det omöjligt för sig på olika sätt vad gäller ja, så, arbete, utbildning och det, det, allt sånt där, det är det. det. Det är det man ska komma ihåg att, att förutom kanske några fåtal så föräldrarnas invändningar mot barnens engagemang bygger ju på att de vill oss väl. Och de jo. förstår ju att det här engagemanget kommer inte leda till välbetalda jobb eller karriärer eller så. Uh, Nej. Och, och då, då tycker de att det är dumt och, och varför ska du Göra detta, varför kan ingen annan göra det Alltså det är jo, lite den, den tanken Exakt, och, och jag har till och med fått höra Ibland att jag måste tänka på mina barn och Alltså kan Det är ju precis det jag gör mm. Både barn och barnbarn barn och barnbarnsbarn Och sådär, precis. men där är ofta perspektivet liksom lite begränsat Det är väldigt svårt att, mm. att tänka sig Okej, uh, ja, vi lämnar det ämnet här och vi lämnar lyssna frågorna för nu. Uh, vi har fått in fler stycken här under programmets gång men uh, vi har pratat i över en timme här om det. Och vi har lite Så... saker som har hänt i veckan också som vi behöver ja, prata om. Precis, mm. jag fick en påstötning här. Uh, det är normalt sett du som får sådana, uh, Dan. Men jag fick en påstötning via Skype att vi måste ta upp uh, SD och Patrik igen. Ja, precis, eller uh, för det, det som har uh, skett här är ju nu att det är lite jobbigt att att använda Expo som källa men det är de som har kommit över interna dokument där det framgår då att medlemsutskottet i SD har öppnat ett uteslutningsärende mot Patrick En och han är deras starke man i Göteborg kan man säga. Och även mot hans politiska sekreterare Daniel Ronslet Och det man då lyfter fram här och vad han ska ha gjort fel är bland annat då att han har beskrivit NPD och BNP i en vad man säger då, förhållandevis positiv anda. Han har även rekommenderat litteratur av Ernst Jünger och um, länkat till Motpool och alla de här hemska sakerna som man inte borde få göra. Alltså, vi har ju sett de här utslutningsärerna liksom gå uh, staplas på varandra nästan. Jo. frågan är finns, alltså, har ni något hopp kvar för han har inte blivit utsluten än ska vi säga, men man har valt att öppna ett utslutningsärende Ett sunt parti hade ju bara sagt vad är det här för skit och varför försöker de få honom utsluten? för något sånt här? På, gr på grund av att han äh, att han rekommenderar den stygger mm. äh, till läsning. Mm. Menar, det, det är så pinsamt, men det visar på vilka intellektuella puttefnasker som, som äh, finns i den där i det där partiet eller styrda det partiet ska jag säga mm. visar framförallt på eh, menar, det är ju inte direkt högt i tak i en rörelse om man, om man ska öppna ett uteslutningsärende mot någon för, för eh, att han rekommenderar stor litteratur och eh, uttrycker sig förhållandevis positivt om eh, andra nationella partier jag menar, vad är det för, för, för uh, rörelse som Kim Jong Un uh, har skapat egentligen? Det ja. Måste man fråga sig. jag, jag tänker på det här, allt, det här andra fallet, den här vi har ju tagit upp här tidigare. Simon Fors, uh, kommunpolitiker i, i Pajala för vänsterpartiet, som, som tycker att Per Gudmundsson borde avrättas, att uh, han vill rigga Guillotinen för monarkin och han hatar Moderater och så vidare. Uh, och det skriver han öppet på sina på sina olika Twitter och sådär. Och vänsterpartiet säger att Nej men han har skrivit att som privatperson och det är inte som politiker och därför vidtar man inga åtgärder. Ja, men jag ska man också säga att media inte fortsätter att driva det. Hade det varit en Sverigedemokrat så hade de ju... Ja, ja. Men saken är den att, att nationella inom situationstecken eh, tenderar att bli värre än systemet mm. många gånger. Mm. Alltså att de, de ställer högre... De ställer krav som systemet inte ens... Eh, tänker Eller som systemet inte gör De censurerar ibland mer än systemet gör Och så vidare Det där är någonting jag ser lite då och då och det är, Jag vet inte vad, vad det bottnar i Men mm. eh, man ska se finns här en, att finns att en del såna, Det finns en del sådana rörelser Eller mm. faktum är att det, det finns flera rörelser På vår kant Som har haft en extremt sjuk intern kultur på det sättet Men mm. det, som det ser man... vi, vi alla tre har sett uh, uh, på, på, på relativt nära håll liksom. men det ser man ju också i kommentarsfält hur de hanteras hur, hur, eh, alltså, hur, hur lågt det ibland är i tak mellan nationalister gällande saker och så vidare jag menar, eh... men det, det är detta som är poängen tror jag. med SD, de, de är från början en politisk sekt som plötsligt har blivit eh, ett eh, jätteparti mm. Uh, och det kan, det, det kan de inte riktigt hantera. Men uh, man bör också kunna se perspektivet här att det är en uh, vad säger man, maktpolitisk kamp i partiet. För att Patrik En tillhör ju ändå, det finns ju en viss falangstrid inom Sverigedemokraterna och Patrik En tillhör ju de som är mer nationalistiska. Mm. Um, precis som uh, Kasselstrand till exempel, som man också försöker manövrera ut på olika sätt. Mm. Så att uh, jag ser det här som ett inlägg i ett försök att driva undan den nationalistiska relativt nationalistiska falangen i partiet. Jo, det tror jag också. Men är detta en mogen eh, politisk rörelse? Är det ett riksdagsparti, måste man fråga sig, när den här typen av eh, falangstrider som finns i alla partier alltid, när den bedrivs konsekvent genom uteslutningsärenden. På sådana här grunder. Ja, så håller ju inte gamla kommunistpartiet på. Mm. Nej men det är det jag säger. Alltså, det, det finns ett problem i. Eh, och det där kan vi spåra tillbaka till att vi har, vi har tappat mycket. Nationella rörelsen har tappat mycket sedan sen början 1900-talet i form av bildning och i form av ja, en massa sådana där saker som gör att vi inte riktigt kan hantera saker. Just i Sverige har vi, varit en, en alltså, vi har varit en mm. ungdomsrörelse sen eh, ja, 80, 70 80 någonting eh, mm. vi hade inga att ta hjälp av, vi hade ingen inga grand old man som, som fanns där och hjälpt oss eh, och så vidare så att det är liksom Fått lära sig om på nytt själva. Och då gör vi om kardinalfel hela tiden. Och Men, som, som du sa Jonas. SD är en produkt av detta och därför tror jag att de har väldigt svårt att hantera det. Men mm. man kan dra paralleller till Tyskland och NPD som är en betydligt mognare rörelse. Som har, de grundades 1964 om jag inte minns fel mm. uh, Och uh, inom NPD finns det ju Lite olika delar men det finns två väldigt, väldigt tydliga falanger som mm. skiljer sig mycket mer åt än Åkesson och, och Kasselstrand eller hur man nu vill dela upp dem. Mm. Alltså det är, det är oerhört, alltså det är så stor skillnad mellan dem, att de som knappt skulle kunna vara samma parti förutom mm. att de har. De är visserligen båda etniska nationalister i lite varierande grad. <laughs> Ja. Men, men annars är det oerhört stor skillnad. Men de kan samsas i ett parti. Mm. Och de, de, har ju, de har ju en demokratisk ordning. Så de sköter sina årsmöten där man får rösta fram sina kandidater och så vidare. Och de har interna debatter som är, de har högt i tak och som är oerhört intressanta. Mm. Mm. Det, men, det, också, men, det men, ser man ju skillnaden på ett moge, en mogen rörelse och en rörelse som inte är beredd att ta det ansvaret. Ja, ja visst. Men, det handlar om att folk ska ju inte liksom... Vi, alltså det är en sak jag liksom har märkt, och det är ju det här att om två personer inte är ense, då får alla för sig att nu är det bråk, mm. nu är det konflikt, nu, nu ramlar hela helvetet ut från, eller vad det heter, korthuset, mm. oj oj oj. Alltså att varje gång det är minsta ojämtlighet, eller o, och nu är det oenighet. konflikt. Ja, det är konflikt, nu är det konflikt, nej! Och, alltså bara för att man inte håller med varandra Och sen så, så dras det sådana jävla växlar På allting eh, Så fort någon tycker något som inte någon annan tycker Och sen så, blir det falla, och sen så kom, dyker det upp Människor som utnyttjar det här Och så kommer kommentarerna igång och så vidare mm. Och det där, det där kommer vara SVPs Absolut största problem absolut. I framtiden att hantera och... Det gäller att vara en mogen, som sagt en mogen rörelse med, med, med siktet långt, eh, långt fram och se hur man, ja, för att kunna hantera jo, det. Men, det är, men man såg exemplet när vi bjöd in de här terrette nu till, till Vision Europa. Då kommer från vissa håll säger, Hur kan ni prata med dem? De kallar sig identitärer. Alltså, ja. det är en inställning som och, och, alltså, då kan man sitta i sin lilla sandlåda och kasta jo, sten på varandra. Liksom. Och det är folk som, som inte läser franska och inte kan ett smack om, mm. om liksom den franska uh, intellektuella nationalistiska eller politiska nationalistiska miljön. Mm. Så att det är jätteprinsamt. Men uh, för att återgå till SD som uh, är än mer pinsamt om det är, är möjligt och, och detta typ från ledande håll alltså faktum är att man, man måste ha klart för sig att ja, men, först ska jag säga att vi vi har ju vinnlagt oss om att inte äh, prata skit om SD som vi inte gillar egentligen i det här äh, programmet. Och det, det ska vi inte börja göra i onödan. Men i det här fallet så är det så jäkla illa så att det här det, det, det tarbar faktiskt några äh, kommentarer. Mm. Ähm, alltså vad man ska ha klart för sig är att de här personerna som sitter i ledningen nu, de gick med när SD var ett mer eller mindre klart nazistiskt parti eh, samtliga det gäller Jimmy Åkesson, det gäller Mattias Karlsson det gäller Björn Söder, det gäller ja eh, eh, eh, eh, vad de nu heter Jomshoff var väl också med det tidigt ja, Richard eh, hela, hela gänget och de sitter nu och säger att det är grund för uteslutning eh, att folk inte är tillräckligt ideologiskt renlära uh. om de läser Ernst Jünger, Ernst Junior som var kritisk mot han var visserligen uh, officer under tredje riket naturligtvis uh, men, men var klart på sitt sätt uh, distanserad från regimen men det har ju de här människorna ingen aning om för att de är uh, inte tillräckligt belästa mm. så, så att uh, det, men, alltså, det visar ju på hur, hur pervers detta är och hur de kan komma undan med det en annan sak om man nu får göra ytterligare ett personangrepp här då är att, <laughs> de ska utesluta en förhållandevis eller, Jag känner inte den här eh, Patrik En Men jag har förstått att det är en eh, rätt intelligent eh, Och verserad person mm. eh, Han ska uteslutas Samtidigt som de har en, en fullständig stolle Som Tommy Hansson mm. som, som redaktör för partiets eh, Eh, publikation som, som skriver sådana här saker som att eh, ja vad har han skrivit? Han har skrivit att eh, eftersom Carl Bildt uttryckte sig relativt eh, lite lite lite kritiskt om Israel vid något tillfälle så skulle han betänka folk i Bernadotte söder. Och att eh, ja <laughs> alltså ja. <laughs> så att, den killen är helt asocial och eh, går ofta inte att ta i möblerade rum. Han är inte klok. Men, men han sitter fullständigt oroad där. Mm. Då, då öppnas inget uteslutningsärende. Förmodligen därför att han är så projudisk och det är där skon klämmer mm. för, för äh, SD. Jo, men jag menar, äh, är det ett problem att, att man beskriver NPD och BNP i förhållandevis positiv andra men man kan åka till Israel och stå i IDF-t-shirt med soldater och vifta med, flagga, med Israels, Israels flagga? Ja, precis. Ytterligare exempel liksom, på... på Uh, hur tåket det är. Ja. ja, det ska bli intressant att se. Jag såg nu att det skrivs att de har kallat det krismöte i Västra Götaland-regionen. Eftersom att de förmodligen kommer förlora I stort sett hela regionen om En blir det utesluten ja, men alltså, Medlemmarna kan ju inte acceptera sånt här Jag menar, Nej. Någonstans måste de dra en gräns eh, och, och, och alltså Det, det här har ju utvecklats till, till, som sagt Vi har varit försiktiga i vår kritik utav väster. Vi har varit försiktiga just för att, att Det har faktiskt varit det, det rätta att göra Men, men det här är, alltså, nu har man då alltså, det, det visar sig att det här medlems Alltså att utesluta folk I uteslutsärenden, det är ju deras liksom deras guillotine de låter den bara gå Ja, exakt Vilka har de uteslutit genom året? De har uteslutit sådana som Johan Rinderheim som var med och skapade partiet mm. Alla som har träffat Johan vet att det är ingen äh, flåsande Nej. radikal nazist Nej. utan han är väldigt, väldigt äh, försiktig äh, person. De har uteslutit Janne Mild ja. äh, och så tror jag på grund av något boktips som han hade gett till någon i, liksom. Jag menar vad, vad är detta för jävla skitrörelse rent ut sagt? Mm. Det, det, det är ju pinsamt. Ja, upp, uppryckning med uppryckning. Inte, det är alltså, hoppas på det. Tyvärr det är nationella rörelser om vi då tar det nationella rörelsen är pinsam i mångt och mycket. Jo, jag alltså, tycker det finns hoppas... ett undantag där. Det har varit Svenskarnas Parti. Ja, så alltså, det, förhoppningen sett... med varför jag gick in i Svenskarnas Parti och så som jag vill att vi ska driva partiet är att vi ska komma ifrån det här. Och vi har gjort det re relativt bra hittills. Mm. Um, vi är såklart inte är perfekta, det kommer vi aldrig bli, hoppas jag, för att då har vi ingenting att sträva efter. Men, men jag hoppas att vi kan fortsätta bygga på den grunden och att även våra medlemmar är med på det och kan acceptera att det finns folk inom partiet som inte tycker li exakt likadant. Mm. För det är så oerhört, oerhört viktigt om vi ska kunna bygga en folkrörelse eller en rörelse att för, Människor är inte robotar och människor kan tycka olika och att människor tycker olika kan vara en styrka för att vi kan därifrån diskutera och komma fram till Fram till vettiga beslut helt enkelt. Ja, och, sen, och kan... ja. Alltså, försök att vara intresserad av varandras ståndpunkter. Mm. Snarare än att vara alltså, gå, in i, gå in i fiendeskap direkt. Det är väl kanske viktigt att ta till sig att, att man... har du tycker så. Ja, men, sätt, låt oss sätta oss ner och resonera tillsammans. Mm. Äh... Men det, det blir naturligtvis så i, i en rörelse. Och ska vi väl säga i en liten för att... Uh... Försöka förstå lite grann varför det har blivit som det har blivit. För det första så, så har vi drabbats av en massa psykopater som, som vi hälsade velat slippa. Men, men sen är det ju så rent eh, psykologiskt naturligtvis. I en rörelse som är så utsatt som den nationella oppositionen har varit i Sverige och alla är relativt unga så är det lätt att man, att man går in i en sorts eh, läge där man betraktar alla andra som, som, som fiender. Mm. Som, som hotfulla och, och, och um, sådär. Så att uh, det, är, mm. det är förståeligt att det blir som det har blivit. Men om inte alla ska sluta som den här stackars japanen på, på mm. Filippinerna som vi pratade om här i förra avsnittet. Så, så, så får vi försöka mogna med vår roll helt enkelt. Mm. Okay, jag vill att vi ska hinna med i alla fall ett ämne till och uh, det är att uh, Venezuelas uh, president Hugo Chavez uh, avled igår blir det va? Uh, efter uh, flera års kamp mot kansen uh, um, Jag vet inte, vad, vad tänker ni när jag säger Hugo Chavez? Jag tänker att han uh, mycket väl kan ha blivit förgiftad av amerikanerna Men ja, uh, okej, okay. förutom det om, om honom som uh, Politiker då? Vad vet vi och... ju? Jag, jag, att... jag tycker överlag bra faktiskt. Det, det måste jag säga. Mm. Det, kanske aningen för. Uh, nej. Jag, jag får nog säga att, att jag, jag tycker att han har visat uh, courage. Uh, och man ska förstå hur otroligt uh, exploaterade faktiskt uh, de sydamerikanska folken har varit av. Uh, inte USA-imperialismen för det, det är ett uh, felaktigt begrepp, men man säger av, av den kosmopolitiska um, den storfinanserna vi där, kan vi kan vi säga ja. mm. Mm. Sen, sen, sen gammalt och han, uh, nej, jag tycker att det är en, en person som verkar ha gjort mycket för sitt folk, sen finns det tendenser där det är kanske lite för rött helt enkelt mm. i, i min smak, men, men jag tycker ändå att uh, det är det jag vet. Jag är ingen expert på... på... Nej, nej, precis. Jag är inte heller någon expert. Så att det... Men däremot så... Man kan i alla fall säga att han var en frisk fläkt och det var skönt med att någon eh, faktiskt sa ifrån och gjorde annorlunda. Absolut. Oh ja. Och Absolut. det faktum var han, att han ville förbjuda de här dockorna som inte såg etniskt... Eh... Rätt ut att han, att han inte ville att ungarna i landet Skulle leka med barbidocker Utan att de skulle leka med dockor som såg ut som de själva mm. Det tyckte jag var en mycket frisk fläkt mm. och, och sådär Så absolut jo, Sen, alltså, han, han var ju socialist och kallade sig för socialist Men han hade ju många eh, Patriotiska och nationalistiska eh, Värderingar och Absolut och, och, och, i, I Sydamerika framförallt så, så flyter ju det där ihop mm. eh, Ofta också mm. eh, och, och jag menar Mussolini var också Socialist från början mm. och, eh, jag menar Alltså Chavez var ju inte eh, Någon ska säga, Ortodox marxist på något sätt det, det har inte jag sett någon som helst Utan snarare så eh, Åberopade han sig På, på eh, arvet Från, från eh, Simon Bolivar Och eh, den, den sydamerikanska populismen Som har funnits hela tiden Uh, och, och den har då varit mer eller mindre nationalistisk med antingen, vad ska vi säga, uh, under 1900-talet, antingen fascistiska förtecken som, som i synnerhet peronismen i uh, Argentina eller, eller socialistiska förtecken. Och ofta har det där flutit ihop så att sydamerikansk politik och sydamerikansk... Uh, ideologi är väldigt väldigt svårt att begripa sig på man måste nog ha levt där ett tag tror jag för att fatta lite av det Men det är intressant att till exempel Svenska Vänsterpartiet hyllar Chavez både tidigare och nu hade de en hyllningsmöte i Malmö för att minnas honom efter hans död nu tillsammans med Svenska, Kuba, Svenska Kubanska Föreningen Mm. Um, och jag menar, han hade ju uppenbarligen en etnisk medvetenhet uh, Men det verkar ju bara vara okej okay för andra folk som vanligt Precis så är det Jag tror att, vad gäller just Kuba också som du precis nämnde Så, så är väl, om, om det är landets motto Eller det som står på alla mynt och sådär I alla fall är patria och muerte, Alltså fosterlandet eller döden mm. uh, Det är ju inget som vänsterpartiet skulle är glada om man kan inte de bara, bara åka ju... dit och köra jalla jalla kuba åt alla ja. det där är ju som, som vanligt jag menar, ta Jera, ta liksom sin fejl det är, det är gejlisk hit och dit och det är kultur och allt, och det är helt okej okay. det är jättebra tycker vänstern ETA, det är jättebra tycker vänstern alla får vara eh, nationalister eh, utom <laughs> svenskar, tyskar och andra eh, mm. sådana men det är ju för att vi, vi, vi, vi, vi är ju majoritet. Mm. Det är därför, just det, så var det. <laughs> Nej, det är så dumt det mm. är vi. 7%, 7 av jordens befolkning. Precis, och ständigt Den ständiga krympande. majoriteten. Ja. Så är det. Uh, bara lite kort då. Det går lite över tiden här, men det har haft så mycket att prata om. Um, idag så um, uh, blev vi via brittisk media och sen via realisten uppmärksammade på ett uh, mycket hemskt och tragiskt mord i, i Birmingham i England. Där en 16-årig flicka knivhögs till döds på bussen på väg till skolan. Utav en svart man som polisen nu söker efter. Jag antar att det har varit ganska mycket om det här i brittisk media, Jonas. Mm, det har det varit. Och sen ska jag bara säga det när du säger svart man. För du vet att vad, vad de sa på, på brittisk media var en svart svart man i sina sena tonår mm. eller möjligtvis strax över 20. Så att vi, vi pratar ju om en, en uh, ungdom i alla fall. som Någon som är ungefär i, i den mördade flickans ålder. Uh, så ja. Det, alltså först, först gick de ut med, med, med detta och sen så sa polisen ganska snart att uh, de tittade i hennes närmsta omgivning och vänkrets och sådär sen så två, tre timmar senare såg de ut och sa att de hade gripit någon så att det, det är väl kanske inte sådär jätte höga odds på att det, det typ är en, en försmådd pojkvän eller en, en äh, äh, nära kompis i alla fall på något sätt Nej, det. man äh, arbetar efter flera teorier men man har sagt att det kan vara en att ja, Ett vansinneståd helt enkelt mm. Man vet inte riktigt Jag antar också Magnus att det inte uppmärksammat så mycket I svensk media Jag satt och letade här när vi pratade och Jag kunde inte hitta någonting Jag kunde inte hitta ett ord om det faktiskt Nu, nu kan det vara att jag missat naturligtvis Men nej jag, jag hittar inte ett ord då. Och det är lite underligt för att en, en, en, Jag menar En våldtagen och mördad kvinna i Sydafrika Det är jättetragiskt Och det fick stora rubriker i Sverige Med detta kan vi kanske säga Uh, många sådana där vansinnesdåd, om vi ska kallar det för det, får uppmärksamhet. Men en, en, en ung svensk flicka i. Uh, ung svensk, en ung engelsk flicka som blir mördad där mitt på dagen inför en massa människor. Uh, och att då media där skriver att det är en svart man som har gjort det, eller svart ungdom som har gjort det. Det får inte ett enda. Mm tanjält tryck som jag har kunnat hitta i svensk media. Och det Nej, ja. är så dåligt. Och, och, och det är ju intressant alltså ändå. Ja. Där, där ser vi skillnad på uh, politiskt korrekt media i andra länder och i Sverige. Jag vet att framförallt Dan, du har ofta återkommit till det här att svensk media är, uh, eller Sverige är extrem på olika mm. sätt. Och svensk media är sämst i världen på det sättet. Och, och så är det. Uh, här gick de ändå ut och sa att den här flickan hade mördats av en, en, en svart man. Det är mm. otänkbart att de skulle säga det. På, ja, på, och det är eh, samma sak här i, i Tyskland faktiskt. Och det kan man, man tror att Tyskland Tyskland är ju sjukt på så många sätt med deras lagar och förbud. Men man går ofta ut med etnicitet när man, när man eftersöker någon. Mm. Det, det är van, mycket vanligare än i Sverige. Jo, nej, och i Sverige så står det typ att han, han var mellan 30 och 50 gärningsmannen och hade grön jacka och två ben mm. ungefär. Ja, precis. Um, ja, när det gäller det här fallet Hon heter Kristina Edkins Den här uh, 16-åriga flickan uh, Jag kan inte ens tänka mig det, Att få det samtalet som förälder uh, När ens flicka På väg till skolan på morgonen uh, Jag har skrivit en kommentar om det här Och jag får citera mig själv För att det är svårt att, att, att uppfinna sig själv på nytt uh, Christina Edkins riskerar att Bara bli ännu en siffra i statistiken men bakom siffrorna finns förstörda familjer Förkrossade vänner och ett samhälle På väg mot total kollaps Det här är så grymt och så ofattbart Det är vår förbannade plikt Att organisera oss och få ett slut på vansinnet Om inte för Kristina Edkins Om inte för Daniel Wredström Om inte för Elin Krantz Och alla tusentals andra offer för månkulturen. Gör det för kommande generationer Av din familj, dina barn och barnbarn Förtjänar något bättre Bli medlem, aktivera dig och gör skillnad och för de som inte har förstått detta då, varför tar vi upp det här? Är det för att uh, dra växlar på ett fall där det är en uh, icke-europeisk gärningsman och ett uh, europeiskt vitt europeiskt offer? Nej, det är det inte. Det är för att här finns ett mönster. Det är så vanligt med mm. våld, inte minst mot våra kvinnor och där är jag så pass uh, Ja, pan-europeisk vit vad du nu vill kalla det för så pass inkulturerad så att jag, jag ser den här flickan som, som en del av vårt folk eller som att vi, vi är delar av samma folk utan tvekan och som sagt detta mönster med att vare, sig, vare det är afrikaner svarta eller araber eh, pakistanier vad du vill där finns ett väldigt, väldigt, väldigt starkt överrepresenterat våld från dem mot, inte minst våra kvinnor. Mm. Jag, ska inte det, jag ska inte ta upp det igen, men det finns ju, vi var eller jag ska visst ta upp det igen. Det var ju någon av de som stora dagsmedierna som gick ut för flera, flera år sedan i samband med gruppvåldtäkten i, i uh, ri, ri, nu minns jag inte ens vart de var längre. Det Rissner du tänker Ja, Rissner, jag. Där man intervjuade unga icke-svenskar, unga skrälingar och det de sa var att svenska säger är horor och så enkelt är det. Mm. Och har man börjat ser man de som horor mindre värde och så vidare, ja, då kommer man våldta dem, ha ihjäl dem och på andra sätt göra som man vill. Och ändå orsaken, kära lyssnare, till att de kan göra det, det är för att vi alla tillåter dem att göra det. Jo mm. så är det. Sen, sen, sen ja... Ja, det, det här är känsliga ämnen Och vi, vi får anledning att återkomma till detta För vi rädds inte de, de, de, de mest infekterade känsliga ämnena Men, uh, Nej, Nej det får vi inte göra vi får inte rädda tror någon För övrigt tror någon att, att knyta näven i byxfickan Och blunda och tänka bort det här Att det kommer fungera Eller tror så någon jag, att det bara kommer att ut Och så att det kommer Men, lösa de här... sig självt de här iranska unga männen i, i Lissnä där, för, det är snart 15 år sedan, mm. de, de hade ju en, en liten egen klubb som de kallade för The Fuck Club. Mm. Um, och, och, och, så där. och alla i den här iranska The Fuck Club, de fick sen av uh, svenska polisen och svenska skolan, de fick undervisning i hur man använder preventivmedel. Det var, det var det de behövde för att... Det är ju i och för sig bra att de inte får öka sig, men jag tycker att det känns inte som ett straff. Nej, men alltså det visar ju hur jävla sjukt det är. Jag vill snacka om att att, att, att, att inte leva i verkligheten de som sitter och säger att ja, jag åker inte ens... De har... De har... Ogen tryter för mig för en gångs skull. De har mycket att ställas till svars för den dagen vi kan göra det. Så enkelt är det. Mm. Så är det. Råder Framåt är tillbaka på måndag den 11 mars. Och då har vi som vanligt massor att prata om. Vi har en del ämnen kvar från idag som vi kanske får ta upp på måndag. Så är det. Men vi sänder måndagar och torsdagar. Det är jättekul. Idag var det många som var med och lyssnade live vilket gör oss glada. Var gärna med på måndag också. Nu avslutar vi som vanligt med den svenska nationalsången och säger på återhörande. God